i gospodine, braće i sestre, o vlasti koju ostavlja svoj crkvi i njenim apostolima, ispunjavale su se ne samo u apostolsko vrijeme, nego i u ona vremena koja su slijedile. Ispunjavaju se i dan Danas Večeras Sjećamo se jednog od Naslednika svetih Apostola Sveštenom učenika Artemona Učenike crkve Onoga koji je Čuo apostolsku propavijed Povjerovao u toj propovijedi prepoznao živoga i vaskrsloga gospoda, jer propovijed crkve, propovijed apostolska, čini gospoda vaskrsloga prisutnim. I gdje god ljudi slušaju tu propovijed, oni se praktično sa gospodom vaskrslim, gospodom srijeću. Jer ta propovijed je posljedica i njegovog, vaskrsenja, njegovog vaznesenja i preispunjena je duhovnom silom, silom Duha Svetoga. I koji god je slušaju, oni primaju Boži blagoslov. Jer ta propovjed je, kako rekao smo, posledica Božijeg blagoslova. Evo, da ponovimo još jednom, da čujemo kako taj blagoslov zvuči, kako glasi idite po svemu svijetu i propovedajte jevanđelje svakom stvorenju ovo su riječi sad već vaskrsloga gospoda I nastavlja i kaže koji povjeruje koji čuje propovjed ne bilo čiju nego njihovu Dakle, apostolsku Ovo je vrlo važno naglasiti Zato što vrlo lako Može da se desi I dešava se vrlo često Da mi, braći i sestre Uopšte nismo ni čuli Apostolsku propovijed A ići dalje U provjeravanje kvaliteta Te vjere Koju mi navodno imamo Smatramo da nije vrijedno Jer tamo vjere nema Tu su samo razne kombinacije obmana i fantazija i maštanja i nemalog učešća zlih duhova. Prava vjera može, braći i sestre, da se rodi samo uslijed djelovanja Božije blagodati i svjetlosti vaskrsenja kojom je preispunjena propovjed crkve. Zato je mnogo važno da povjerimo sebe, jer ponavljamo, vrlo lako može da se desi da mi tu propovjed uopšte čuli nismo. A krštenje bez propovjedi je više nego rizično. Ovdje gospod postavlja temelje zdravim Katehezam ovdje postavlja temelj crkvi i djelovanju misionarskom djelovanju crkve. Dakle, neophodna je propovijed koja se oslanja, tačnije koja je dejstvo Božijega blagoslova, propovijed koji su povjerovali, koji su vidjeli i povjerovali u Vaskrsloga gospoda Propowiedko koja treba da izazove vjeru na koju će se dodati Bogu krštenje. Vjera, krštenje i spasenje onaj koji, kako kaže Gospod, koji se krsti, koji povjeruje i krsti se, biće spasen. A koji ne vjeruje, pa makaron i bio kršten Biće osuđen. Vite koliko je važno da se sretnemo sa propovjeđu svetih apostola, sa propovjeđu naše crkve. Jer u toj propovjedi je sila Božijega blagoslova. U toj propovjedi je on sam, duhom svetim, prisutan. Zašto ljudi danas ne vjeruju, braći i sestre? Ili zašto toliko krivo vjerija i suje vjerija? I to onog najprimitivnijeg. Zašto se tako brzo kačujemo za lažne vjere i nove duhovne, psihološke sisteme koji pokušavaju da nas utješaju? Otkud takva prijemčivost? Otuda... Što se mi nismo sreli sa propovjeđu naše crkve Mi našu crkvu, tačnije dobar dio našega naroda Uopšte nije ni upoznao Samim tim ni gospoda prepoznao A kako će povjerovati onoga u koga nisu oči uprte Koga nismo ni vidjeli, ne možemo ni povjerovati A propovjed crkve, braće i sese, ima takvu silu da zaista i ovo naše vrijeme, kao i u svako drugo vrijeme, izazove vjeru, živu vjeru, zdravu vjeru. Ukoliko smo već kršten, a propovjeđu neoglašeni, neprosvećeni, onda je vrlo važno da u nekim dopunskim terminima, tu propovijed ipak čujemo. Jer život, koj, vjera i duhovni život koji se ne temelji i to tvrdo ne temelji na propovijedi crkve je vrgo rizičan. I pitanje je dana kada će se to naše nazovi duhovno zdanje zaljuljati i srušiti. Zato crkva u ovim vaskršnim bogosluženjima, a svaka nedelja je podsjećanje i uključivanje upravo u tu svjetlost i utvrđivanje te krsto-vaskrsne vjere, odvaja ove evanđelske riječi da bi nas podsjetila koji je to temelj naše vjere. Da ne bi sila zaborava, prodrla u naše biće, u naše srce i tamo zaljuljala braći i sestre ili ugroziva temelje naše vjere. A temelj naše vjere je vjera u Vaskrsloga. A u tu vjeru uđo smo, kao što su ulazili svi naši preci, propovjeđu crkve, propovjeđu apostola. I taj naš sveti otac Artemon koji je bio učenik crkve, učenik apostova, u vrijeme gonjenja. Na pitanje koje on odgovorio je onima koji ga upitaše da je on bio dugo vremena čtec i da je čitao svete knjige u svetoj crkvi, čitao narodu Božijem, što jeste uloga štečeva u našoj svetoj crkvi. A poslije toga je bio džakom i čitao je iz svetog evanđelja. Prosvećivao narod svjetlošću evanđelja. I to ne godinu, dvije, nego deceniju i više. I poslije toga bio udostojen svešteničkog čina, služio svetu liturgiju svete tajne, kreštavao narod i propovjedao nauku apostolsku, nauku spasenja, rukovodeći stadu gospodnje putevima koji vode u život vječni. I kao takav, braćo i sestre, udostojio se one sile koju gospod daje onima koji u njega Istinski vjeruju. A kakva je to sila? Evo u ovom evanđelju gospod nam govori kakva je to sila i koji su to znaci po kojima će poznati narod da čovjek zaista vjeruje. To je mnogo važno zato što danas tih znamenja sve manje ima, a to je samo posljedica našeg nevjerovanja. A znaci onima koji vjeruju, bit ovi, sad je mnogo važno, šta to gospod podrazumijeva pod vjerom? Pravu vjeru, braći i sest. Vjeru u sve ono što se odigrao. Mi ne možemo da imamo tvrdu vjeru ako ne znamo šta se sve odigralo u one dane u Jerusalimu. Ako nismo pratili gospoda od Nazareta, od svetih blagovijest i svetog arhangela, ko ga nismo dočekali u Vitlejemu, u pećeni Vitlejemu, ako ga nismo pratili u sve dane života njegovo, ako nismo slušali njegovu propovijet, ko nismo bili svjedoci njegovih čudesa, moćnih čudesa, moćnih isceljenja, i projave do tada neviđene sile. Ako nismo pratili njega na putu stradanja, ako nismo gledali, slušali sva ona zavijanja vučija, visićija i demonska oko njega, ako nismo vidjeli da je njegova sila i nad zlim duhovima apsolutna, ako se nismo osvjedočili da je on gospodar života i smrti. Ako nismo povjerovali zajedno sa svetim apostolima i ženama Mironosicama u njegovo tridnevno vaskrsenje, ako se nismo osvjedočili da je vaistinu vaskrsao iz mrtvi, zajedno sa Lukom i Kleopom, apostolom Tomom, Josipom, Nikodimom, sa stražun sa jevrejskim sinedrijonom naравno ne na njihov način, ali i u to e, bio jući upućen da ako sve to nema u temelju naše vjere, mi vjere nemam. I onda nema ni sile, braćo i sestre, koju vjera i za živ. kakvi smo kao pjenu. Što kaže jedan od otaca Duneš na čoveka i on se prevrne, neka što se prevrne, nego dobije teške tjelesne povrde. Malo jače duvanje i ljudi padaju, ruše se, povređuju, ginu. Bez ikakve sile, bez ikakvoga života. Oni najniži demonski činovi, znate, Ona, paščad ispod nebesja, dobijaju silu glavova, braća i srsta. Pa samo jedan od njih može jedan grad da, da poklopi, kako govore sveti oci i očevici. Na jedan grad dovoljno je jedan demon. Jedan demončić može jedan grad da okačio svoj dugački demonski nokat, da, da, da ga vrti, da se tu više ne zna... Ništa. Ni ovi naši gradovi, nažalost, nisu daleko od takvog To je, braći i sese, porazno. To je porazno za jedan narod koji može da ima veliku silu, veliku moć. A znaci onima koji vjeruju, ja li pazite, koji vjeruju onako kako treba vjerovati, kako su vjerovali sveti apostoli, kako je vjerovao sveti Artemon, Leodikiski koga danas slavimo, biće ovi, kaže Gospod. Imenom mojim izgonit će demon, govorit će novim jezicim, uzimaće zmije u ruke, Аko i smrtno što popiju, neće им nati. Nabore сnike porragaće руke i ozdravljaće. I prejevszy им taj braгослов i usслов, da se takva сила dobije i znaci projave, Vaskrski gospod, pošto im ovo izgovori, uznese se na nebo i sjede Bogu sa desne strana. A oni, to jest apostoli, otidoše i propovjedaše svuda, kako im je i rečeno, i gospodim pomagaše. A kako? Evo kako. I riječ, dakle, propovjed, i riječi i propovjedi potvrđivaše znacima koji su se potom pokazivali. Čitajući, braći i sestre, dijela svetih apostola, mi odmah možemo da se uvjerimo da su ove riječi gospodnje stupile na snak svim su krenuli u propovijed od nas počele i sile da se projavljuju Znaci, brati i sestre apostol Jovan i Pavl i, i Peter odmah dižu Boga smoga kako imenom imenom Boži u ime Isusa Hrista ustam vidite nije to drskost vazite nije to apostolska zanesenost Nisu to eksperimenti, braćo i ses, to je blagoslov i to je poslušanje. Pritom nisu oni išli po Jerusalimu da traže raslabljene. Ne, ne, ne, oni su bili na putu ka hramu da propovijedaju, a na ulazu hrama naišli su na raslabljenog. I svetivši se blagoslova gospodnjeg, da imenom njegovim mogu da tvore čude, slobodno, on je dao tu vlast, oni demonstriraše i potvrdiše, tačnije sam gospod potvrdi njihovu riječ, a oni imenom njegovim svešteno dejstvovaše i podigoše raslabljenog, i 40 godina od utrobe, da njegove bio raslabljeno, odmah ga podigoše, I tako je počelo i do dan danas ne prestaje. Toliko čudesa se dogodilo braće i sestre silom Hristovom i njegovim svetim blagoslovom da se one zaista ne mogu više ni pobrojati. To sami gospod znade koliko puta se ovaj blagoslov ispunio. I sveti sveštenom učenik Artemon Nasrednjih svetih apostola čovjek ovakve, žive, moćne vjere, uveden u idolopoklonički hram koji je bio ispunjen nekakvim zmijurinama, otrovnim zmijama kojima se narod kvanjao, pomračeni narod, zaboravioši svoga tvorca, I pod pritiskom užasnih demona kvanja se zmijama kao bogovi. Mada i ovo naše vrijeme nije mnogo bolje i mi se kvanjamo zmijskom duhu danas. Uvedoše ga i gurnuše na zmije. Misleći da će ga sila njihovih bogova proždrijeti. A on sluga Boga Višnjega, Sveštenih Boga Višnjega, pravi sveštenik, onaj koji vjeruje, braćo i sestre, da je vladika njegov, dok zmije puze, dok leže, dok se vuku po stomaku, i one vidljive, a i one zmijurine nevidljive, to je zdemoni sa njihovim satanom, koji se od stomaka i od praha ne mogu više odvojiti, jer su prikucani prokvetstvom samoga gospoda, on ušavši i vjerujući da je gospod njegov car nebeski, zapuca svojom vjerom i silom, ne uzimajući zmije u ruke, a mogo je da ih uzme braćo i sestre i sve da ih podavi jednu po jednu sve da uzme i da ih iskida kao paučinu. Ali on, znajući da je sila koju ima, koja mu je dana, neograničena. Neograničena jer mu je vjera jaka, vjera u neograničenog gospoda, svemoćnog Boga, istini tog Boga. onih ih prikuca vjerom, ne pružujući ni ruku, ni prsu nego samo silom vjera i molitve prikuca zmije da se ni nijedna pomaći nije mogla i masa pomračena bi udivljena. A onda opet silom vjera i molitve navede zmije da izađu iz hrama poslušno kao što se demoni kreću po zapovijesti gospoda, tako i zmije, po zapovijesti sveštenika gospodnjeg artemon I izašavši iz tog nezna božečkog hrama, Boga Eskulapa, onih umrtvi na sviju, svaku. I Prsnu svaka do poslednje, a žrec to hrama, vidjevši silu, pokori se, kveče i ispovjedi Boga Artemonova i sam povjerovavši u njega i primivši pečat svetoga krštenja. Eto, braćo i sestre, to je samo jedna od potvrda ovog Božijeg blagoslova. Da ako imamo vjeru u njega ova ploćenoga, jedinorodnoga, jednoslušnoga, ravnočasnoga sa Ocem, vaskrsloga, a sve radi nas, vaznesenoga, ako vjerujemo da on sjedi sa desne strane Oce, a to svi možemo, onda primamo veliku silu. Onda nam se sve može, braće i se nema više protivnike koji je jači ne od nas, nego od vjere naše u našega gospoda i vladiku. Ali, je vrlo važno da ponovimo, da podvučemo ovakvu vjeru. Mi ne možemo imati niti naći i steći izvan crkve, a u crkvi, braće i sestre, izvan učenja svetih apostola. Evo, pogledajte i večeras. Crkva nam daje evanđelju, na pocijeća nas. Vraća nas u one događaje. Ako imamo vjeru da bude još jača, ako je ona slaba, da jača, ako je uopšte nema da izazove, A ni zbog čeg drugog, nego da bi nam životi bili uspravni, znate, silni, moćni, korak, stabilan, siguran, odguke, smjeve, nade, tvrde, a ne živimo plašljivi, znate, isprepadani, ne. psihički oboljevi. Te sve bolesti, sve to dogazi od, od nevjerovanja. A razlog da povjerujemo imamo, braći i sestri, ajde da se to nije desilo, pa ajde šta ćemo, nebo to se sve desilo, to istine, Gospodu korala svete apostole, nisu ni oni, da se razumijemo, odma povjerovali, nisu, pa vidjeli ste, evo i u ovom evanđelju stoji, mironostice svjedoče, oni ne vjeruju. Evo kaže, Najprije se javi Mariji Magdalini iz kojoj je sedem demona i ona otide te javi onima što su bili s njim, apostol, koji plaka, koji ridaku, a oni čuvši da je živ i da ga je ona vidjela, ne vjerovaša. Nisu ni oni odmah povjerovali. A posle toga javi se na putu dvojici od njih u drugom obličju, Luki i Kleopi. I oni otišavši, ja više ostavim, ali ni njima ne vjerovaš. Vidite, kako se vjera polako, braćo i se probijava do, do srdaca svetih apostola. Nije se to se desilo tako lagano i oni su imali borbu. Evo, sad izlazimo i iz stomine nedelje. To je, to je posledica pada, znate, čovjek sporo pruža ruku. Sporo povjeruje, ali kad već povjerujemo, onda smo se iscijelili. Vjera je znamenje iscijeljenja. Vjera u vaskrsenje je jasan znak da si ozdravio kao čovjek, da si progledao, jer koji god ne vjeruje u vaskrsloga gospoda, on, brače i seste, što god pričali, on, oni... Ivi zajedno он живи у там. jedina светlost. Istinska светlost jeste светlostjera u Vake svoga господа. Ko верuje u klau sa цеrkvom, верuje is spoveaj živi to je onaj, koji živi u светlossti воресen. Kroskoju блиста светlost боžanства Господа наших Исуsa Христа. Kroz njegovu vaskrstvo tijelu. Onaj koji ne vjeruje, on, braći i sestri, živi u tamo. I kaže, najposmije javi se njima jedana istorici kad bijaku za trpezom i prekorije za njihovo nevjerovanje i okorijelost srca, što ne vjerovaše onima koji ga vidješe vaskrsloga. Kako i danas, braćo i sestre, gospod u korava kaže, kako ne vjeruješ? Pritom, mi danas nemamo jedana iz svjedoka, znam, nego i ne znamo koliki je njihov broj. Svi naši svetitelji, cijelokupna tradicija, istorija svete crkve pravoslavne, braćo i sestre, Svjedoči, to moćno svjedoči. I samo, ako da samo to svjedoči, da je Gospod vaskrsao iz mrtvih. Sve drugo je u službi toga, braće se sve. Služi to istinu. Evo i ovaj hram. On ako ne svjedoči da je Gospod vaskrsao iz mrtvih, on ničemu ne služi. Ako mi u ovom hramu ne povjerujemo vaskrsenje Hristova, mi smo, braće i sestre, Totalno promašivo. Totalno promašivo. Mislim, ne dao Bog da to sebi dozvolimo, ali ako dozvolimo, nato, našoj muci neće biti kraj. Vjerujte. Zato je mnogo важно da prepoznamo šta crkva želi, šta господ hoće, šta sveti apostoli govore, nato. šta žele da izazovu, šta mi tražimo i od ovog. Večerašnjeg bogosluženje, zašto sutra dolazimo na Svetu liturgiju, zašto svake nedelje, zašto svi ovi praznici, zašto se ovo ovaj je raspored, ritam, za, duhovne obaveze. Sveto braće i sestre, usmireno ka ka nama, ka, na, ka našem radnošem spasenju a spasavamo se ako povjerujemo u Vaskarskog gospoda i tom vjerom, a evo gospod je obećao, dobijamo silu. I ona će se potvrditi kroz razna znamenje, kroz znakje vjera, kroz projevu sile. Ne naše, to je mnogo važno, je crkva ne uči tako, to nije naša sila. To je sila onoga u koga vjerujemo. Petar, i ovom, braću se sese, Petar je do kraja života, apostol Petar, do kraja života bio krajnje smiren čovjek. Pa on je, se on se odrekao, možete zamisliti to, on se odrekao gospod. Tri puta sa zakljetlom, on sebi to nikad nije oprostio. Naravno. To nije radio kao gordeljivci koji misle da imaju vlast sebi da opraštaju i ne opraštaju. Ne to, nego je do kraja života bio izuzetno smiren. Kažu da su mu oči bile crvene, od neprestano plaču. Nikad nije mogao da zaboravi taj trenutak i pogled gospodnji poslije trećeg odricanja i posluje, poja pjetlova. Pažu da ga je gospod tada i pogledao i da, je taj, da ga je taj pogled svo vrijeme pratio. Je taj petar koji je sebe držao, znate, u dubokom smirenju, njegova sinka, pazite, njegova sinka je iseljivala bolesna. On, taj petar, je dizao mrtvo. Strašna sila se projavljivala koz njega Pavle koji je gonio pazite Pavle koji goni crp znate ulazi onako kao kao lab, kao zvir goni hrišćane on posle obrećenje prvo vrhovni apostol njegovi ublose znate oni ublose kojima je upijao znoj sa njegovog apostola suoči izgonili i zgoniovi Znoj, pazite, gdje to ima. Znoj koji izgoni se. ime od koga se carstva svaruša. Ali to nije bila njihova sila. Oni su svo vrijeme, i ako ih pratimo, ako čitamo njihove poslanice, njihovo učenje sa pažnjom, to se vrlo jasno da vidje. To je sila onoga u koga su oni svim, svojim bićem vjerovali. Tu silu i mi danas možemo da imamo, ali pod uslovom da prestanemo da vjerujemo u sebe, u svoje moći i u one skrivene, neotkrivene koje raznim tehnikama duhovnim treba da izvučemo iz naše podsvijesti, a ne znajući i jadni da prizivamo nikoga drugoga do demona, Jo da prizvaošnji hodo svoj mi u Eskoga po vehramove da se klanjamo zmijama. Evo videli smo i ovih dana u našim glavnim gradovima novu najavu je su granice zabave pomire. A imamo jednu ženu, vidi se žvec koja igra sa promen, igra sa vatrom u rukama. Pomjerena granica Zabar, to su vam ti hramovi Eskulapa, Afrodite i drugih bogova i boginj. Zato jedino vjerom pravom, vjerom pravoslavnom, braći i sestre, možemo da se zadojimo onom svjetlošću, onom silom pravom, božijom silom, da ostanemo vjerni gospodu i crkvi, i da postanemo imuni na ujed zmija iz preispodnje i na žalke duhova iz podnebesa. Da možemo i da ih hvatamo u ruke, da možemo vjerom da ih komadamo, da ih imenom, ne našim, nego Božim izgonimo, a to je Isusova molitva, koju možemo da imamo i koju možemo da, da se, braćo i sestre, štitimo. Gospode, Ištise Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnom, zaštiti me jadnog i nemoćnom, odagna od mene sve vidljive i nevidljive neprijatelje. Iako zaista vjerujemo u njega kao Sina Božeg, ne samo imenom, nego baratajući i živeći vjerom, braćo i sestre, da znamo koji čiji je znamo kako je došao kako nam je pristupio kako je u grobu ušao iz groba izašao i kako se vaznio na nebo gledajte evanđelje kako moćno kaže a gospod pošto im ovo izgovori uznese se na nebo i sjede Bogu sa desne strane obraćuj se ovo ili je pričica neka za ovakvu noć ili je strašna istina Vaznese se, pazite, na nebu i sjede Bogu sa desne strane, kraj. I mi njegovo ime prizivajući, braćo i sestre, mi sile nadnebeske spuštamo u naša bići, u naše srce. Mi to ime kad unesemo u našeg srce, tamo dogazi do bježanije. Mi to ime kad držimo u umu, braćo i sestre, Mi svjetlo s nebesku držimo umu. Mi to ime kad izgovaramo u stima, mi osvećujemo i tijelo svoj. Osvećujemo i vazduh oko sebe. To, mir, to ime je, kako kaže Palama, sveti, miro izliveno. To je samo miro, blagodatno miro, ime Isusa Hrista. I on ga je ostavio, dao Imenom mojim i izgodit ćete demoni. A mi ne upotrebljavamo tu silu toružje to i osvanjamo se na tenkovi, znate. Osvanjamo se na, na, na nemoć, na gmizalci, a imamo silu sa desne strane Otca. Onoga koji je čovekoljubac, koji čoveka istinski voli. I mene, i vas, i svakog čoveka voli ga na pravi način voli ga kao, kao ličmas i nudi mu vječmas. Tako, braćo i sestre, da s pomoć Božiju mi, ako već nismo povjerujemo valjano i pravoslavno, i sile, velike sile Božje izliče se na nas i na naš narod, te da tim silama čuvajući i sebe i svoje bližnje, čuvamo svoju vjeru i tom vjerom budemo sjedinjeni sa Onim koji radi nas i radi našeg spasenja vas vazne vaznese se, koji će opet doći da nas prihvati, primi i uvede u nadnebesko carstvo njegovo, njegovo carstvo i carstvo oca njegovo i duha svetoga koji nas evo i večeras podsjeća na njega koji nas, ako ostanemo vjerni, pratiti do kraja i uvesti u Carstvo vječne svjetlosti koga. Daj Bože svimi da se i udostojimo. Amin Bože. Već.